22. fejezet Az utca túloldaláról figyelte őket az Armstrong Bistro ablakán át. 15 évvel ezelőtt, miután lövések zaja törte meg az éjszaka csendjét, elmenekült, és pár órára elrejtőzött. Amikor kimerészkedett, és meglátta a kocsikat, benne azokkal az alakokkal már biztosan tudta. A buszállomás felé indult. Mindegy volt, melyik buszra száll, csak el innen. Az összes Westbridge-ből induló járat végállomása New York vagy New York. Onnan könnyebben talál barátokat és segítséget. De elég késő volt, alig járt már busz ilyenkor. És ami még rosszabb, amikor a karintéri állomás közelébe ért, megint észrevette a kocsiban várakozó alakokat. A következő két éjszakát Elinél töltötte. Utána három napig a rajztanára Hugh Warner Livingstoni i Pincel stúdiójában húzta meg magát. Mr. Warner nőtlen ember volt. Haját lófarokban hordta, és folyton vízibipázott. De onnan is továbbált. Mr. Warnernek volt egy barátja Alphabet city -ben. Két napig nála maradt. Levágatta, és szőkére festette a haját. Pár hétig turisták a zsebelt a Central Parkban. De amikor egy konektikati szolgálaton kívüli rendőr majdnem tetten érte, tudta, hogy ennek véget kell vetnie. Egy kéregetőtől hallott egy Brooklyni fickóról, aki iratokat hamisít. Vett négy új személy Az igazolványok nem voltak tökéletesek, de ahhoz elég jók voltak, hogy ideiglenes munkát szerezzen. A következő három évben folyamatosan vándorolt. Cincinnati-ben egy falatozóban pincérnősködött. Birminghamben, a Piggly Wiggly Supermarketben pénztárosként dolgozott. Daytona Beachben, Eszál üdülő használati jogot árult, amit mocskosabb melónak érzett, mint amikor turistákat rabolt ki. Az utcán, nyilvános parkokban, általában tiszta motelekben, és különböző furafazonoknál aludt. Tudta, hogy ha folyamatosan változtatja a helyét, biztonságban lesz. Körözést nem adhattak ki ellene. Lakátot nem ragaszthattak ki az arcképével. Keresték, de a lehetőségeik korlátozottak voltak. A nyilvánosság segítségére sem számíthattak. Különféle vallási csoportokhoz csatlakozott. Eljátszotta, mennyire tiszteli az öntömjénező lelki vezetőjüket. Így Koszthoz és Kvártéhoz jutott, és viszonylagos biztonságban érezhette magát. Férelső úri klubokban táncolt. Érdekes eufemizmus mert lényegében egyik sem tette a valóságot. Ahol a pénz jól jött, a figyelem viszont annál kevésbé. Kétszer kirabolták. Megverték. Egyik este komoly pálcba került. A helyzet tarthatatlanná vált. Fogta magát és továbbált, Onnantól kést hordott magánál. Egy Denveri parkolóban két férfi rátámadt. Az egyiket hason szúrta, a szájából vér folyt. Elfutott. Lehet, hogy a fickó meg is halt. Sosem tudta meg. Időnként közösségi főiskolákon őgyelgett, ahol elég laza volt a biztonság. Néha előadásokra is bejárt. Milwaukee környékén megpróbált egy kicsit megállapodni. Ingatlan ügynöknek állt. De egy szerződéskötés során az egyik ügyvéd észrevette, hogy valami nem stimmel az irataival. Dallasban egy utcafronti könyvelőirodánál adóbevallásokat készített. Az iroda úgy hirdette magát, hogy mérleképes könyvelőket alkalmaz. De valójában csak egy háromhetes hetes tanfolyamot végzett el a Marriott szállóban. Most először fordult elő, talán mert már kezdte felőrőlni a magány, hogy egy munkatársa en Hannon személyében igazi barátra lelt. En kedves lány volt, jól kijöttek egymással, szobatársak lettek. Együtt jártak pasizni, moziba, egyszer még nyaralni is együtt mentek San Enhánon volt az első ember, akiben megbízott annyira, hogy felfedje neki az igazságot. De mindkettejük érdekében természetesen soha nem mondta el. Egyik nap épp munkába ment, amikor az iroda ablakán benézve két öltönyös alakot szúrt ki újsággal a kézben. Gyakran voltak ügyfelek a váróban, de ezek a fickók valahogy gyanúsnak tűntek. Látta Enn arcát is az üvegen át. Mindig mosolygos barátnője most nem mosolygott. Így hát kereket oldott. Kész, pont. Ánd később sem hívta fel, hogy elbúcsúzzon. Azon a nyáron egy konzervgyárban dolgozott, Alaszkában. Utána három hónapig határozott idejű megbízással utazásokat árult egy Skagwayből Seattlebe tartó turista hajón. Útközben akadt egy-egy kedves pasas. De a legtöbb nem volt kedves. A legtöbb minden volt, csak kedves nem. Ahogy teltek az évek, kétszer is előfordult hogy valaki felismerte, mint Mora Wells. Egyszer Los Angelesben, egyszer Indianápolisban. Ha jobban belegondol, várható volt. Ha az ember az utcán és nyilvános helyeken tölti az életét, valaki előbb-utóbb kiszúrja. Nem nagy ügy. Sosem csinált úgy, mintha tévednének. Sosem tagadta le, hogy ő az. Mindig kéznél volt egy jó fedő sztori. Általában az, hogy egyetemre jár. Abban a pillanatban, ahogy elváltak, már el is tűnt. Mindig volt egy béterbe. Mindig tudta, hol a legközelebbi kamion parkoló, mivel ilyen külsővel ez a legegyszerűbb módja a fuvarszerzésnek. A pasik oda voltak meg vissza, ha felvehették. Ha időben odaért, azt is megfigyelhette, amikor ebédelnek és beszélgetnek. Próbálta kitalálni, melyik a legkevésbé erőszakos. Általában meg lehet mondani. Persze tévedhet is az ember. Női sofőröktől sosem kért fuvart, mivel a női kamionosok különösen gyanakók és bizalmatlanok. Attól félt egyszer feladnák. Mostanra egy csomó parókája és dioptria nélküli szemüvege volt. Ez elég álca arra az esetre, ha bárki bármit elfecsegne. Különböző elméletek vannak arról, hogy ahogy öregszünk, miért érezzük úgy, hogy az évek egyre gyorsabban peregnek. A legnépszerűbb, egyben a legkézenfekvőbb is. Ahogy öregszünk, minden egyes év egyre kisebb hányada az életünknek. Amikor tíz évesek vagyunk, egy év tíz százalék. Ötven évesen kétszázalék. Nemrég olvasott egy elméletről, amely elveti ezt a magyarázatot. A teória szerint az idő akkor telik gyorsabban, ha a megszokott mókuskerékben vagyunk, ha nem tanulunk semmi újat, ha beleragadunk egy élethelyzetbe. Az idő lelassításának kulcsa, ha új élményeket, új tapasztalatokat gyűjtünk. Jöhet azzal bárki, hogy a vakáció hete szemvillanás alatt elröppent, de ha jobban belegondol, az a hét valójában sokkal hosszabbnak tűnt, mint egy munkában töltött egy napi robot. Azért panaszkodunk, hogy túl gyorsan elrepült, mert jól éreztük magunkat. És nem azért, mert úgy éreztük volna, hogy az idő gyorsabban telt. Ha le akarod lassítani az időt, az alábbi teóriát tekints mérvadónak. Ha azt akarod, hogy a napjait tovább tartsanak, fogj bele valami újba. Utazz el egzotikus helyekre. Iratkozz be egy tanfolyamra. Bizonyos értelemben így telt az élete. Egészen regszig. Egészen az újabb lövöldözésig. Egészen heng haláláig. Az ablaküvegen át látja nepp lesújtott ábrázatát. Tizenöt év után most látta először. Élete legnagyobb elmulasztott lehetősége. Be nem járt útja. Vajon mi lett volna, ha... Felszínre törnek az érzelmei. Nem fogja vissza őket. Egy ponton az árnyékból is előlép. Egy lámpa alatt áll, odakint a parkolóban, ahol tisztán látható. Nem mozdul. Esélyt ad a sorsnak, hogy ne forduljon és meglássa a biztoló ablakán át, és ad neki tíz másodpercet. Semmi. Ad neki még tized, de ne nem néz ki az ablakon. Mora megfordul, és eltűnik a sötét éjszakában.